Розділ двадцять сьомий Ед Френч розгорнув газету, саме коли їв тістечко з листкового тіста. Він поперхнувся, видав якийсь дивний здушений звук, і розчленована випічка розлетілася по всьому столі. «Гедді?» – занепокоєно озвалася до нього Сондра. «Що з тобою?» «Татко вдавився, татко вдавився!» Радісно оголосила крихітка Норма і стала допомагати матері, коли та заходилася ляскати Еда долонею по спині. Але Ед майже не відчував ударів. Виріченими очима він досі витріщався на газету. «Гді що таке?» – знову поцікавилася Сондра. «Він! Він!» – прогорлав Ед, стромляючи пальцем у газету, та так наполегливо, що пробив нігтим усю секцію А. «Цей чоловік, лорд Пітер!» Господи, та що ти таке. Це дід Тода Боудена. Що? Воєнний злочинець? Едді не дурій. Але це він, замалив непросто гнал Ед. Господи Ісусе Всемогутній, це ж він. Сондра Френч пильним поглядом подивилася на фотографію. Ані трохи він не схожий на Пітера Вімзі. Зрештою, ухвалила вердикт вона.